Rika varning! Ska vi gå bak barin och slåss! Hej på dig nu. Och hur går just din extremt fina sommar? Min är bra, men nu hade Eska lärat eh, till det kälet att jag packade mina värdelösa barn i bilen och sen så stack jag hela vägen hem, hem hem till Österbotten. Den där saliga platsen du kanske har hört talas om någon gång. När så här hädarsnylärningar plötsligt får något glasartat i blicken och börjar utstöta ord som Lars eller tomat, eller jag vet inte. Egentligen, det är just det där, det finns ingenting som här förenar Österbotten sådär rent tematiskt. För att varenda by har sin egen lilla identitet. Och det kanske är hela poängen. Den är en känsla. Och den ska vi just tala om. Men först! gmail.com. För varför vill inte just du höra av sig till oss? Och varför skulle jag absolut inte vilja läsa det? Det är ju ändå bara bra post hela tiden. Här har ingenting. Men... Dit kan man ju skicka någonting sådär halvtaskigt och lite smyg smygbuggelistiskt. Så får jag någonting fint att leva upp vardagen med, kanske. Medan jag serverar morgonkaffet i balkongen, på balkongen i Närpes. Och sen finns vi faktiskt på Twitter. Där har jag hört att folk gillar att kommunicera. Så om ni kids vill kommunicera på rätt sätt så triggervarning 1 Och så vidare. Och sen Facebook, om någon använder det fortfarande. Eller är det alla alternativa plattformar där man får svära och kalla varandra nägar som gäller nu för tiden. Jag vet inte, men för normala människor så finns ju fortfarande Facebook-acken. Så dit kan man komma och smygkolla och se vad håller vi på med annat. Inte så mycket, men kom dit. Joina så ser det ut som vi har någon som lyssnar. Bra. Nu när det är avklarat. Österbotten. Så om du nu inte har det här rika kulturarvet som endast liksom har växt upp uh, väldigt nära kusten där i någon liten så där isolerad språk uh, har fått göra. Så kanske du är inte är bekant med, vad är det här för fucking ställe? Är det den där hubben man passerar på, genom när man ska till något annat ställe eller kanske till och med över till Sverige? Någon sån här sorglig påminnelse om att blåa linjer inte existerar längre eller någonting. Faktum är att jag tror att alla som har växt upp i Östra botten. Jag menar långt ifrån alla har haft samma upplevelse men jag tror så här liknande känslor har uppstått när de har emigrerat till andra ställen i Finland eller till och med utanför landets eh, fina gränser och det är just det här att det finns en sån här stillhet. Det finns ett sådant här nästan så här, kulturellt avskärmande. För när du växer upp i Österbotten. Det är liksom lite som ett eget Finland på sätt och vis. Att jo, finskan finns där. Och det finns många finskspråkiga som uh, har sin hemvist i Österbotten. Men att det är inte riktigt samma sak. Därför att du, du upplever inte det här att det är liksom svenska som vardagsspråk eller svenska i butikerna på samma sätt innan du faktiskt är i Sverige. Du kan, visst finns det ställen i Nyland och visst finns det uh, både kommuner och mindre städer som också är lite isolerade språk. Jag tänker på ställen som till exempel Pargas eller uh, kanske Sibbo eller sådana här ställen. Men att alltså, som... Uh, vare sig du bor i Nyland eller egentliga Finland eller andra ställen så är det ju finskan som gäller. Och det finns en, en, en annan sån här energi och kultur. Och att, hur ska jag beskriva den här österbottniska kulturen? Uh, den så här allmänna österbottniska kulturen. Det känns konstigt till och med att säga för någon som inte är därifrån. Och det är det att jag upplever att det finns en mycket mindre stress i Österbotten. Det är väldigt så här... Uh, jag vet inte, inte som så här lata långsamma dagar att det är som att om om liksom alla så här uh, landskap i Finland var ett land eller en så här representativ så skulle typ Österbotten vara Spanien eller någonting. Det är inte så att vi tar siesta mitt på dagen men det är inte som så mycket stress med saker att som, folk är lugnare på jobbet, folk är lugnare på vardagen folk förbereder Uh, inför liksom veckan och inför att far till villan och för att fara på sina resor och för jobb veckan och allting så här precis som alla andra men att det är inte här samma stressen som jag upplever på många andra ställen jag har bott på och det har ingenting att göra med språket heller, vi är inte mindre stressade därför att det är en stor del som pratar svenska som modersmål till Kina från finska, utan det är med liksom så här att, är vi finländare? Ja, definitivt, vi är inte svenska vi är finlands svenskar men det här Finland med betoning på det, så att, gör inte det misstaget att vi är liksom svenskar som har kommit bort lite från huvudlandet så här, utan det med som sådär att vi har vår egen rytm. Det finns en, ett annat sätt så folk förhåller sig där. Jag tycker bara att vi är eh, några procent med chill. Okay. Så att jag tror om man börjar där så har man kanske ett någorlunda begrepp över hur jag ser eh, folk som är därifrån. Frågan är, och där har jag funderat över själv. Där funderar jag ganska stark på just innan jag börjar banda nu idag. Att, men ser jag mig som österbottning längre? Att nu har jag spenderat så många år och bott i Åbo och nu. För tillfället i Sibbo. Det är som jag är bekväm på de ställena. Och att jag skulle bra kunna tänka mig att fortsätta bo där. Men att jag tror den här den här känslan av att komma hem. Det är liksom en sån där känsla av att varenda gång jag stiger av bussen eller nu ur bilen med mina ungar och sådär. Så det är den här känslan av att men nu kan jag komma hem. Nu kan jag sträcka på mig. Nu kan jag sträcka både på benen och så kan jag låta tungan också <går> bli lite grövre i munnen. Då jag bryr tal. Ska jag vara, ska jag vara. Men det är också det där jag tror att skulle jag känna mig främmande ska skulle jag känna som att det här är inte mitt ställe längre så då ska jag inte känna det här Ah, äntligen, äntligen plats och rum att sträcka ut sig. Här fungerar saker så här. Och grejen att saker fungerar säkert inte alls uh, som det var när, liksom när jag var ung när jag bodde där med regelbundet. Men att den här kontakten uh, till Österbotten så har jag ändå aldrig upphört. Jag har inte, jag tror aldrig jag var varit borta från Österbotten längre än max i ett halvt år. Utan det blir alltid någon visita, det är alltid något business att Det blir alltid som att återknyta. Så Men att jag tror just den här levande kulturen till exempel. När jag var ung så höll jag väldigt mycket på med sommarteater och revyer och sådana här saker. Och det är ju ett ganska bra exempel på så här byakultur som jag var aktivt involverad i. som jag fortfarande än idag tycker är väldigt charmigt och som jag gärna upplever även på andra orter. Nu är jag inte involverad i det annat än att jag som en enstaka publik så här nu som då men att så massivt har ju ändrats så jag säger ju det med skolorna jag säger det med den här kulturen som råder bara på min hemort men också på andra ställen att man ser ju som att Österbotten växer och blir progressivare och mer inklusiv och faktum är att jag tycker på många sätt att Österbotten är äh, ganska framåt på många områden, rent kulturellt. Men det finns ändå så mycket kvar av den här, vad ska jag säga, 90-talsanda man växt upp i att det är liksom på många ställen, det är liksom lite långsamt, det är lite lädigt, det är lite som så här närbanta det är lite som det är lite mer att chill och det är en otroligt fin känsla. Nu säger jag inte att liksom de här nöjesmetropolerna här längre, längre neråt till landet är alltid som så busy, busy och så stressiga. Men att det, det är en annan energi. Att om jag skulle jämföra till exempel energin i Åbo med energin i Vasa. Så att jag ser mycket mer folk som bara liksom sitter och solar och har det skönt och liksom bara njuter i, i Vasa medan det är mycket mer folk på språng hela tiden i Åbo och, att som, och sen sitter det säkert någon i publiken och säger ja, men vi, vi, vi vilar vinst lika mycket i, i Åbo, vi älskar att sitta på våra solstor och vi älskar att grilla och sådär. Jo, jo, men har ni samma sinnesro för att det är just det här att jag kan inte jag har inte bedrivit massiv forskning. Jag kan inte säga att så här är det med faktum. Utan det här är min självupplevda uh, vision av hur folk är. Att till exempel ska jag jämföra då Vasa. Eller i nödstigande lätt ska jag jämföra då say, Åbo med Helsingfors. Så där tycker jag att uh, den här energin och attityden till och med är Att jag tycker att det inte finns... Det finns ingenting chill där. Det är bara liksom stress och liksom nu, nu, nu, nu, nu hela tiden. Men att som, en sak som jag tycker är ganska trävligt med är Att jag upplever att allting på sätt och vis är nära. Att självklart, det här utbudet på många ställen är inte lika stort. Att du får inte tillgång till ska vi säga, samma saker- Uh, i lika stor omfång och lika fort i sig närpes som du skulle få i uh, till exempel Helsingfors. Men uh, jag tycker ändå att nästan allting du behöver så finns väldigt nära dig <tills> till väldigt bra pris. Jag tycker jag får alltid ett bra pris på allting som jag tycker är viktigt i botten Och jag tycker alltid att allting är på sätt och vis på avstånd. Till exempel om jag jämför nu Vasa, vilket som för många är den stora stan liksom, här i Österbotten, det är som är en sån här samlingspunkt att här kommer alla från Kristine liksom stad, Närpes, Petalax kommer till Vasa eller någonting och går på baren och studerar eller fester och shit och så kommer de helt från andra hållet inifrån från Jakobstad och det hållet att som det blir en sån här nat naturlig knytpunkt att som Vasa har allt, det har ett flygfält, det har båtarna till Sverige och så vidare. Det har bussförbindelser överallt. Och liksom allting är nära där. Jag har bott i den stan, liksom det, det, det är svårt att som förklara. Men jag tycker att allt i Åbo, eller i Helsingfors, eller i Dammefors och så här. Fan om man kan hitta ens två saker bredvid varandra. Du måste alltid liksom resa kilometer. Om du ska ha en kjorta och sen ska du ha uh, någonting till bilen och sen så ska du äta på ett vettigt ställe. Så det är alltid liksom sådär. Du kan inte som göra allting inom en radio av en kilometer. Alltså det går inte. Så uh, för att inte tala om liksom så här bara allmän infrastruktur på vissa ställen. Som att Jag vet inte. Liksom vem som var full på stadskontoret i Abo i hur många omgångar och utspritt över hur många år men att holy shit liksom rök heroin rakt i ögonen att what the fuck men det är en helt annan historia men det handlade om Österbotten så att, det är just det där var. vad är det liksom Österbottningar som träffas det är också en sån där ganska brokig skara att jag, jag älskar liksom de här dialekterna på det sättet att de, är, de påminner men det är som är så olika, det är roligt att se, en Petralaksbo sitter och försöker göra sig förstådd med en Jeppisbo och sådana här saker. Att jag tror de här dialekterna så är vi ju kanske mest kända för för att jag menar, Helsingfors-dialekten är liksom, om, om det fanns någon sån här kärleksbarn mellan typ mumin och liksom någon yla uppläsare så då skulle det förmodligen vara den och att jag, menar, jag vet att det finns en dialekt men det tog flera år av att bo där när jag insåg att det finns faktiskt en liten svag dialekt. Du måste liksom far till liksom förorterna lite längre bort innan du börjar säga de här utpräglade eh, dialekterna där. Men alltså varenda lilla by har sin egen lokala twang. Så det är bara roligt att säga de någonstans på något dag eller någonting och driva alla andra passagerare till vansinne. Man så att han talar för fel att nattanspråk. Vad är det där för slahil? Och han sa att inte vet jag. Och sen sitter det liksom någon norrman som alltså de facto från Norge. Och liksom att ja, jag lyckade. det. <laughs> Förstår nästan vad den säger eller någonting. Men ja, det är just jag vet inte för att det är också det där när man har växt upp med ett antal dialekter under bältet uh, och uh, så då känns det som att det är, ju inte, det är ju en rikedom även om jag tycker att jag skulle önska att folk ändå visste hur man pratar som ordentlig svenska och nu tar jag säkert någon illa upp oss att ja, min dialekt är minst lika fin som svenska, jojo jo, men, men du måste ändå utgå från att liksom en dialekt är ju inte ett språk i sig. Jag vet att det är många som gillar att liksom sätta sig i en dialekt som ett extra språk de talar. Men det är ju svenska med en modifikation. Så att stopp it. liksom Smygling visten så tar illa upp. Men, men jag tycker att dialekt är definitivt en rikedom. Och därför tycker jag det är jätteroligt när det finns band som sjunger på sin lokala dialekt. Och, och grupper som verkar där. Och för att inte tala om de här sommarteatrarna. Och sommarteatrar är ju en av de finaste sakerna. Jag tycker man har i Österbotten. Vi har ju en ganska rik tradition av ju sommarteatrar. Och sen revyer på vinterhalvåra. Och det, det är någonting som jag tycker alla borde se. Att det spelar inte så stor roll. Fast man, om man förstår hundra procent eller inte. att Det är bara roligt. Att, och det, det är ett utsäkt tillfälle att som... Betrakta också den här orten, den här levande kulturen på att så här involverat sätt. Jag tycker det är, det är jättebra. Det är någonting jag tycker om att göra, vilken bygg jag än befinner mig i, Svensk Finland. Men att det är också den här identiteten att jag menar, allting är ju inte bara bra, att det är också. Man känner sådär kulturellt så känns det som ett väldigt eget ställe i Österbotten. Men man känner sig ändå hemma i hela Österbotten om det märker någon uh, Men att, att vi inte skulle vara Finland, att vi inte identifieras som Finland eller att Finland inte skulle vara vårt land oavsett uh, hur mycket kultur vi tar del av från Sverige. Jag tror många österbottingar ser mycket mer på svensk tv än finsk tv till exempel. Så... Inte tycker vi om att någon ska antyda att vi inte äh, är finländare eller att vi inte skulle vara lika goda finländare som någon annan. Vi har ju bara ett område där vi liksom har vår egen lokala kultur. Vilka jag är säker på är sant för alla ställen från Lappland till Mellersta Finland till också äh, det där, sydvästra Finland till exempel. Så att äh, jag tänker på när... De bestämde sig att de skulle lägga ner ganska mycket service i Österbotten och försöka flytta det lite längre bort så att, äh, att mot till exempel Seine Jocka och Gustaf. Det är många som tog detta illa upp och att som, de hade försökt flytta också en, en del som så här väldigt bra arbetsgenererade företag och deals därför att Tanken, det kändes som att tanken att Österbotten fick någonting så rätagall feber på några sådana finna någonstans i landet. Då. Och det är sådana här saker skär, som man också känner att men alltså sitter det folk på riktigt och vill oss illa därför att en stor procent av de som bor där vill kommunicera på svenska. Att, för ibland känns det som att det finns en sån här illvilja Uh, från finskt håll att, som, att Österbotten är inte lika gott som andra ställen, att man på något vis ska straffa Österbotten, att Österbotten ska åtminstone inte ha det lika bra som vissa andra orter. Och då blir man konfus för då funderar man att, ja men, vad, vad har vi gjort är, vad, vad är det som är fel? Att ni får ha e-kultur, vi får ha vår kultur, ni får jättegärna komma och delta i vår kultur på samma sätt som vi säkerligen kan vill och borde besöka er och delta i er, men vi är ju alla finländare så att, vad, vad spelar det för roll, och det är som så här jag vet inte, så här introvertsen och fobi på något sätt att det är som, jag vet inte att allting är väl inte lika gott och allting ska väl vara homogent och likadant när man är fullt lycklig, men då, då minskar ju igen bara de här kvalificeringarna så att det är just det där att det här är varför rasism inte fungerar. Därför att om du hatar alla mörkhyar och du gör dig av med alla så alltså sen blir det personer som har håret på ett visst sätt. Och när du blir av med dem så är det personer som är av en viss längd och sen när du har gjort av med dem så är det folk som talar konstigt och sen är det de som har kläderna på på ett visst sätt och till sist sitter du bara du kvar. Och att jag antar att då är det bara ett självmord från. Äntligen fri, antar jag. Men att som på det långa loppet, så att ingen kan vara nöjd. Vi, vi måste alltid ha liksom, någon ut. vi måste alltid tydligen säga på någon grupp: då som att den inte tillhör den borde förändras. Så att, och vi, det vill säga den personen som. Uh, stå för den xenofobin så de utsäger, ju, säger alltid själva också till förmär att det är den gruppen eller det här stickprovet som måste muleras över allt annat. Så att finns det liksom så här historiskt sett, ganska mycket nu då mellan botten och say, några finska orter och så där. Och det är ju som svårt att säga därför att det finns ju alltid byggdens hjälta som ska gå och ställa till med någonting och och hitta på sätt hur man ska bygga murar istället för att bygga broar. Sen finns det ju också folk i Österbotten som vägrar att lämna hemorten. Och de vill vara där, de vill inte uppleva någonting, de vill inte vara utomlands, de vill inte vara särskilt långt i Finland. Att man Tänker om man tycker ju att bara under de senaste 20 åren så har världen blivit mindre i och med internet och i och med streamingservicen och i och med den här massiva kulturutblomningen och att allt från alternativa sexualiteter till att vi har träffat och fått stifta bekantskap med en massa olika kulturer och preferenser och sådär. Till exempel, jag tycker ju att min hem och så har blivit något av ett litet kulturmäcka för att många omgångar av så här invandrare har kommit dit och byggt en kultur och gjort sina egna grejer men det har också kommit med rikedom som så här typ mat och kulturutbud och att man som en person som väljer att döma personer oavsett av de är rövhållare inte jag skiter i vilken hudfärg du har eller varifrån du kommer kan du inte vara som folk medan du bor här. Så då tycker jag att, uh, well, you're an asshole. Så att det är just det där att behandla individen som individen bör behandlas antar jag. Men att så här att det finns ju folk som, de måste ju ha förutfattade meningar. Att det är just det där att jag tror inte det finns en människa som inte är rasist. Att det är ju bara i grund och botten är det en försvarsmekanism. Och egentligen det är ingenting fel med att vara rasist. Men det är liksom, du måste ju kunna hålla dig i kontroll. Att som, det är mer hur du hanterar det. Att om du bokstavligen måste anfalla människor för de är olika. Så att det är inte de som har problem det, är du som har problem Du måste låsa sin någonstans. Du måste växa som människa. Men... <hör> Jag tror också, det är just för många så är det just det här språket att det är viktigt att få tala sitt eget språk. Och det är viktigt. Uh, nu är jag långt ifrån en språkvetare men jag har studerat språk tillräckligt mycket för att veta att vi har ju som en ganska lång delad historia att jag menar Finlands historia är på sitt eget sätt ganska brokig men den är ju inte särskilt komplicerad och den går ju ungefär som så här att Först kom ryssarna, sen kom svenskarna, sen kom ryssarna, sen kom svenskarna, sen kom ryssarna och sen var vi självständiga. Och att under den tiden så är ju alla möjliga initiativ äh, gjorts. Och där liksom i Kymundan så har finskan liksom växt och frodats och sen kommer Mikael Agricola och sen så, äh, vet ni, så blir det liksom ett eget språk som borde värnas om och borde finnas. Men att med det sagt så har vi ju rika... Rötter i det här landet både till ryska och till svenska och framförallt till svenska. Jag menar i princip grunden för hela Finland så är ju byggt med ett svenskt lagsystem och uh, alla sådana här grejer. Så att jag tycker att det är fel att dumma näsan till svenskan. Att inte måste alla prata finska i Finland. Att vi har ju två officiella språk. Och det säger jag inte bara som en person vars modersmål är svenskspråkigt, för jag kan säga hur det här är både en morot och en krycka. Jag tycker det är fint att folk värnar om sitt språk och sitt modersmål. Jag tycker det är fint att folk vill bibehålla sin lokala dialekt och att de vill bo på det ställe där de känner sig bekväma och fortsätta kommunicera och liksom på sätt och vis låta sitt kulturarv blomstra vidare genom sina barn, etc. Men att en person också som vägrar att öppna sig och lära sig andra språk eller att så att säga hålla i åtanke att andra kulturer och preferenser finns och kanske också borde få leva sida vid sida med dem. Det är att vara inskränkt och det är att vara ganska naiv och dum för att världen börjar bli så liten så att det går inte att bara bo på sin lilla bygd och tro att världen inte på något vis hittar fram och att som ställer sig snäv och ställa sig i vägen och försöker hindra progressionen. Det är dumt. Men att... Jag tror att det är bättre istället för att ha ett andra kulturer så kan man ju istället arbeta med att puffa upp sin egen kultur. Att liksom slå aldrig upp alltid uppåt. Liksom, varför ska du slå neråt? Att om det kommer. Eh, någon liten inspiration av en annan kultur och är stolt över sin kultur. Det tar ingenting från din kultur. Tycker du att din kultur hamnar i 20 och inte får lika mycket upprättelse? Då kan du pusha hårdare, då kan du gå med i lokalt teater, då kan du skriva dikter och då kan du bara fortsätta kommunicera på ditt språk. Och det är ju gå, nu bidrar du. Nu behöver du förfölja folk. Till exempel så brukar jag säga att eh, jag tycker det är dumt att vara finländare och bo i Finland. Att och inte ens vilja uh, veta någonting eller testa att lära sig lite svenska till exempel. Det är jättedumt. Om du inte vill prata svenska, fine. Men kom ihåg vem vår närmaste granne och trogna liksom, förbundsalianta är här. Att som, det är ju så där historiskt och kulturellt: så tycker jag man ska vara en analfabet. Och att som, om det finns någonting dummare. En, en finne som inte vill ens prova att lära sig lite svenska så det är definitivt en svensk som inte vill lära sig något finska därför att som jag kan till och med ge finnarna rätt att jag är 90% av landet, you're okay my dude det är ju bara det där att om du börjar läsa sig de andra nordiska länderna så det är det bra att kanske ha en grund mm. men att om du tänker vistas i Finland resten av ditt liv, fine, whatever men att Kom ihåg att 90 procent av landet pratar finska och du sitter i din lilla isolerade språkö. Så att innan man börjar tala om saker som domänförluster och så här annat som språkvärnarna värnar om och tycker är viktigt och påtagligt och kanske man ska fundera på innan man gör förutfattade meningar. Så vill jag bara säga att nu blev det här en ganska lång diskussion om så här kultur och så här gränser mellan varandra men att som eftersom varenda österbottning som kommer från sitt eget ställe, sin egen byggnad, sin egen ort och sina egna upplevelser så tycker jag att det värsta som finns är en österbottning som känns över att komma från österbotten att bara därför att någon har övertygat om att det inte är lika fint eller det är någonting att vara skamsen för eller det är inte tillräckligt gott kulturarv och sådär Verkligen inte. Absolut inte. Vi är, en, vi är en fin skara människor. Och vi har gått igenom ganska mycket. Och vi kan inte, så att säga, bara kasta bort det. Därför att det sitter någon sur fin jävel någonstans och säger: Jag kör på hotan, så är Fuck him. Fuck him in the ass. Eller kanske inte. Du vet inte vad det har varit. Men att min poäng är att vara stolt över den du är. Men utgå från att, sam att andra också har samma grundinställning. Och att jag tänker nu på Österbotten på sommaren. Att jag känner i mitt sinne så vandrar jag alltid dit. Vilket är ju inte ovanligt eftersom jag växte upp där. Men det är någonting extra fint tycker jag med Österbotten. Det är liksom de här... Det här vattnet i solnedgången där vid kusten. Som kustmänniskor är det svårt att komma bort från det. Det är liksom den här skogen överallt. Det är det här jävla plattlandet landet. Fan allting är platt i Österbotten. Men det är nice. Till och med när nu allting börjar bli kalhugget. Och liksom man typ ser från en kommun till en annan snart. Och de här fina vindkraftverken små sväller upp och liksom... Känns som sopa bort och blåsa bort allting som en gång har varit. Alltså, jag, jag ser vad som har varit, men jag ser också progressionen och framgången, och liksom så här. Det fortsätta tåget in i framtiden, ryta till där i bakgrunden någonstans. Så att jag menar, min, mitt botten så är ett landskap i förändring, och att Varenda gång jag kommer tillbaka så är det kanske en aning sorgmodigt. Men det finns ändå kvar den här fina känslan. Jag tror att det finns många värre ställen att spendera en till två veckor på varenda sommaren nästa botten Och att den här maten, det är simpel mat men den är extra bra gjord. Det är alla de här köttgrytorna, det är det här grillande, det är det här... Det, österbottningar är ett folk som gillar mat och förstår mat. Men man behöver inte åka till det särskilt mycket. Även om förstås innovationerna kommer där också. Jag, menar, jag, jag, jag talar om Närpes mycket därifrån, därifrån jag är hemma. Men vilket matmäcka det har blivit fan vilket utbud man får. Bara av att vara i centrum. I Nesby. Och sen också när man har städer som var så. Man känner sig aldrig liten, det är just det där att man får alltid tanken när man har varit runt och bott på olika ställen och farit runt i världen och sett en hel del så tänker man alltid att nu kommer man tillbaka till visan, tillbaka till landsbygden, tillbaka till det simpla där det inte finns så mycket. Och jag tycker alltid om man har fått någonting sånt för sig så får man äta upp det. För då får man se hur mycket innovation, hur mycket bra och nya saker det finns där. Och jag har många gånger suttit där och tänkt, kanske en aning surmulet kan jag tillstå att fan, men det finns mycket utbud här då. Det fanns det inte när jag växte upp. Men att det har blivit en sån... Jag vet inte, det här utbudet som man saknade, den här variationen som inte fanns, det här uh, inte vet jag, det moderna som inte existerar har, har som nått ända dit. Så att du kan vara lika, du kan vara lika omgiven av, av all lyx som du vill ha i Österbotten som du kan vara mitt i Helsingfors till exempel. Och jag skulle ändå inte säga Finland som kanske det främsta landet i att uh, anamma allting som är nytt och modernt men att det är bara bevis på att världen är så progressiv och allting är som så snabbt och allting finns där du vill ha vid dina fingertoppar allt som krävs att dangent podlar en smartphone och världen kommer till dig så det finns ju ingen bättre tid än att vara en stolt österbottning och förkunna sitt kulturarv och vara glad och stolt och lycklig att få ha en sån fin plats och det är en fin plats det är, ja, jag skulle säga att det finns en anledning varför folk turister där, men det är just det där att jag tror det är en som simpel men elegant könhet att vi har inte som så här det finns ju unika platser som typ den här variggrottan och så här fornfynd och så där och det finns ju um, en, säkert en massa fina så här rent, rena kultursaker som jag nu inte kan uh, komma på men att jag tror det är just det där när du står där med den där kalla ölen i handen och liksom njuter av bastun vid, vid vattnet och sådär. Att när du ser som barnen läka uh, där i någon fin park eller bara när du är ute och liksom njuter av den här goda lokalmaten. Eller igen, min favorit, sitta på en sommarteater som är <laughs> mer charmig än någonting annat kanske. Så då känner du liksom, då är det då liksom ditt österbottniska hjärta öppnat sig och känner som att jag är hemma. Och man ser på alla som inte är därifrån och man tycker, även om det är färskigt så känner jag att lite synd om dem. Känner som att men du har inte samma fot i den här underbara platsen som jag. Du förstår inte hur härligt det är att återvända. Men kanske som glad turist så börjar du förstå. Och jag är lite svart svartsjuk på alla som bosätter sig i Österbotten just nu. För jag tycker det känns som en bra plats att leva. Världen blir liksom så konstig och kall och mörk och dyster helt plötsligt. Men i Österbotten så tycker jag att vi har väldigt lite gallig humor. Men jag tycker vi har en sån där can-do-attityd. Att det är lite gnäll och det är, det är som så här en, en långsammare fart. Men fan om inte allting som ska bli gjort blir gjort. Och man också har lite tid att njuta efter. Så att nu så sitter jag här med mina barn. Och vi njuter som bäst av den här julivärmen. Och det känns fint. Det känns skönt. Det känns som att komma hem. Och barnen. Så verkar jag på något vis känna det också. Kanske är det blodet, kanske är det bara någon sån här känsla som ärvs genom generationerna, eller någonting. Men det är den där känslan att komma hem. Så kanske det kan kännas så för andra, till och med de som inte ens är födda där. Men så råder dig den här österbottningen i alla fall. Så om du inte har företagit dig den där resan än i sommar. Så kanske du ska styra kosan mot botten, sträcka ut dig lite, låta tungan bli lite brädare i munnen och anamma och njuta. Och kanske blir du förvånad när det faktiskt sista känns som du har kommit hem. Fast eh, det är ju nog lite svårt att förstå vad de där fittorna säger. Trygga